Okej, okay. apodkalypsen är över oss. Podcast efter podcast brinner till sitt hetaste stadie och sen slocknar de. Det är en tid av döende. Vi har Radio Gamer lägga ner. Vi har Retroresan lägger ner. Till och med de lilla Loading Live lägga ner. Det är sådana tider nu, det är sommar. Man ska vara ute och röra sig i det fria, så att säga. Få gräset mellan tårna, sanden i håret och en tårta i nyllet om Tom Bergeron får bestämma. Jag tror att det här är lite av de faktorerna som har bidrat till att jag har bestämt mig nu en gång för alla. Det här du lyssnar på just nu är sista avsnittet av Korvkast. Där jag kommer be om ursäkt för att avsnitten kommer ut så sällan. Eh, jag vet inte, det känns lite töntigt att hålla på sådär. Man har ett liv, jag har liksom ingen sidekick, jag har ingen eh, studio, ingenting som eh, driver mig framåt. Eh, utan jag gör det när jag får lite feeling. Jag har feeling nu, eh, förlåt att de kommer så sällan. Men från och med nu så kommer avsnitten utan ursäkt. Hoppas det ska smaka ändå en likvel och att eh, man får njuta av den tid man har tillsammans. Det här är som ett eh, förhållande med en gammal släkting att eh, man får liksom ta vara på varje stund och tänker den här ska jag spara, det här ska jag njuta av i mitt minne när den dagen där korven somnar in och det sista andetaget stöjnar ut ur hans trut och... Eh, Ja, men, två fåglar sjunger och den här liemannen kommer insvejpande genom sjukhusdörren och säger Han är min nu. Då, då ska ni tänka på den här låten som ni har hört så många gånger förut. Nu kör vi på det här. Sometimes a rainbow get rock and gamble Nobody's business if I do Nobody's business, nobody's business Nobody's business, nobody's business if I do.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 Så där, ja. Sommaren är över oss. Kanske egentligen. Det beror väl på vilken typ av människa man är. Jag gillar sommaren ganska mycket. Inte så där mycket att det är hela årets höjdpunkt. utan snarare som att det är väl en skön grej. Hade det varit sommar jämnt så hade jag hatat det. Men nu när det är sommar ett par litet tag så där, då, då är det rätt skönt. Jag kanske inte gillar den här supervarma soldagen utan snarare en skön sommarkväll där man kan. Njuta av en behaglig inomhustemperatur Utomhus Och liksom inte känner den här pressande värmen Som bryter ner en inifrån Utan snarare bara känna att Det här, det här är gottans Och det... ner till Gotland för att Trots att jag är en snart 30-årig gubbe Sommarjobbe, det känns som att man kan hade hoppas Att när man var 30 att man inte skulle behöva sommarjobbe Men man får spela Den hand man given jätten Så att säga, och det funkar bra det. det. är bara att leva livet och göra en korvkast ibland så ska man nog kunna, kunna komma fram till något. Så är det. Idag kommer jag försöka prata om det här jag tisade sist. Jag, jag snackade ju om Lillemor Arvidsson hade dött före detta Gotlands landshövding Och det kändes som att jag hade en historia där som inte skulle sätta henne i en där superduper gott ljus. Och att det kanske inte var sådär lämpligt att eh, ta den direkt när hon var död. Utan eh, nu när hon har ligge i marken i kanske två månader. Då måste det väl vara okej. Okay. Eller? Så tänker jag i alla fall. Det måste. Vad är det värsta som kan hända? Korvkastens mantra. Vad är det värsta som kan hända? Vi, vi kör på det. Eh, jag kommer också eh, prata lite om de sjukaste grejerna som har hänt mig. Kanske inte. Topp 100 sjukaste utan eh, Sist så slängde jag ju med det begreppet Lite löst det där var det sjukaste som hade hänt mig Och eh, jag tror nog Att eh, jag kände själv där att det där var ju Inte alls det sjukaste som har hänt mig Utan jag har eh, tänkt ut tre Ganska så sjuka grejer som har hänt mig I mitt liv och eh, de kommer jag Behandla lite senare i avsnittet Jag ska också eh, faktiskt eh, Avrunda med lite eh, tv spelade jag tänkt nå det som jag spelar Under tidig sommar och sånt och Bara för att Ja men det, det passar sig bra, det är ju en liten del av mitt liv och det har, vissa uppskattar det, vissa uppskattar det inte. Men jag förvarnar nu, gillar du inte tv-spel och hör folk snacka om det. Då kan du om kanske en halvtimme skruva ner volymen och göra något ljuvligare. För det finns betydligt mycket ljuvligare saker att göra än korvkast med. Är du, är du lika förstörd ungdom som jag, då kanske du lyssnar kvar och hittar något litet, något litet tips eller undvikningstips. Först av allt dock. Vi är ju precis igenom fotbolls-EM och vi har OS framför oss. Jag tänkte börja prata lite sport. Grattis Spanien får man väl säga. Ni vann mot för få spelare och nej, det var väl bra. Jag såg lite igår och de, de var väl duktiga. Det är inte nog mer att säga. Jag är ingen, ingen bedömare av fotbollskunskaper utan de gjorde sitt jobb och de fick en pokal och några halsband och sånt där. Grattis, grattis. Däremot... Jag tror hela min livsfilosofi bygger på att jag har insett att jag kan aldrig bli bäst på något utifrån och spela efter reglerna. Jag kommer aldrig kunna bli bäst på något så utan jag måste liksom, mitt inne sätt är att fuska eller att hitta på nya regler. Så att när jag sitter och tittar på sport då är, tänker jag alltid utifrån det här synsättet. Då, liksom. Hur skulle man kunna fuska? Eller inte fuska men eventuella luckor. I, uh, luckar i regelverket som man skulle kunna täppa till med sin egen taktik. så att ja, ja, ja, ja, Jag kommer att tänka på några här under gårkvällen. Uh, är, du, är du en människa som är insatt i sport? Jag vet bland annat att vi har en, uh, en kille som heter Niklas som uh, lyssnar när han inte håller på att spela in sitt, uh, sin drömfilm eller vad han nu håller på med. Han uh, kan mycket om sport. Kanske du, du Det är kanske är någon annan som kan uh, regelverket innan och utan och kan då uh, hoppa på mig och säger: Nej, så där kan man inte göra för då skulle domaren blåsa av. Min första taktik, jag tänkte: Nu är vi inne på fotboll. Det är två superbra taktiker i fotboll jag kommer på. Det ena är: Det här är att tviksam om man får göra För man får, man får inte ta bollen med handen och sånt därnt. Men det är om man kan få liksom lyfta upp bollen och springa med den. Jag fattar. Du får inte ta den i händerna, det är klart. Men om du till exempel kan kik upp den lite löst och ta den under haken. Mellan haken och bröstet har du ju som ett hål där du kan gripa fast den. Kanske du kan ha ett lite långt skägg som också försvarar den där bollen. Och så tar du den där och så bara springer du och typ hoppar in i målet. Kan man göra så? Kan det vara okej? Okay? Får man det? eller typ, Man skulle kunna ta den mellan axeln och huvudet också. För jag kan aldrig tänka mig hur någon skulle våga försöka ta den där bollen. Ska de hoppa upp och sparka mot ditt huvud? Då bara ändrar du lite. Då får du en kick i skallen och så åker de ut en efter en. Då, får du bara, då är du bara ni mot målvakten är kvar i slutet. Då, då vinner man ju lätt. Får man göra så? Får man ta bollen under haken och springa med den? Och liksom bara cute och så hoppa förbi målet sedan, in i mål med hela bollen? Det vore ju svinenkelt i så fall. Bara lära sig. Man ser framtidens fotbollsspelare. Det är sådana som har långa hakar. Och alla har långt skägg. Och så springer de där. Och är man kvinna då kanske man på något sätt kan använda brösten till extra stabilitet. liksom för att ja Jag tror faktiskt det kan bli den nya typen av fotboll. Ända tills de ändrar regelverket. För det är klart att man, om det här nu är en taktik man får göra. Och du är en fotbollsspelare. Så spar jävla taktiken till en viktig match. Låt oss säga att du kommer med i VM. Då bör du inte använda den för att du vill komma med. För de kommer ju aldrig hinna skriva in till FIFA och ändra reglerna under VM:et. Du kommer vinna, ni kommer vinna VM, -et. det är vi klara med. Guldmedaljerna är det, bokalen är det, ni får stå, det kommer konfetti, alla skrika jävla fuskjävlar, men ni får vinsten i alla fall. Och sen gör de om reglerna, självklart, självklart. Men gör den jävla inte på någon liten träningsmatch mot Kroatien eller något. Det är ju superdumt. För då bara ser de den här videon på Youtube. Det här kan vi inte ha, det här kan vi inte ha. Utan gör den på de matcherna. Det är verkligen viktigt. Tren i en hemlig arena så ingen vet om det. Och så dra fram det hemliga vapnet precis när det är dags. Min andra taktik, det är att lura målvakten. Lugnar dig. Det kommer mer information än så. Lure målvakten. Det låter ju som ett klassiskt taktik. Men jag tänker mig lite bredare. Jag tänker mig bollen är långt ner på plan. Den är över mittlinjen då åt andra hållet från målvakten. Så att den är riktigt långt bort. Det, är, det här är kanske hundra meter bort. Jag vet inte hur lång en fotbollsplan är men vi ser det hundra meter bort. Och då tänker ju målisen. Han är fortfarande med i, i gamet men han är inte så där superfokuserad på bollen som han är annars. Utan han, den kanske är liten. Det kanske står folk i vägen och sånt där. Han står och småkika lite. Men eh, han, eh, han är inte hundra i Det vet du och det vet jag. Han är inte hundra i fokuserad. Så det du gör då, det är att du har en person som är superbra på sjukta långskott. Alltså perfekta långskott som går snabb, snabb, snabb. Flyga genom luften helt ljudlöst in i mål. Mm, då tänker du, ja men det, där kommer han märke Jo, men jag är inte klar med min förklaring. Man ska inte bara gå ner på planen och skjuta. Utan man ska ha en spelare uppe som väntar nästan vid målet. Och sen på någon given signal. Kanske någon drar med handen lite eller det händer någonting. Då bara gör han ett litet ljud. Lite subtile grejer bara. Kanske jag fick en hjärtanfarkt. Jag går ner på knä kneligt och har svårt andes. Vad tror du den där målsen kommer att titta på då? In i motspelaren som kanske gör konstiga saker och håller på att dö? Eller en boll som är hundra meter bort och ja 99% är ingen farlig. Det är klart han kollar på den där stackaren som håller på att dö. Han bara, shit, what's happening? Got a look at this guy. Och så kikar han, zoomar så, så in, bff, boll bak in. Det där kan du bara göra en-två gånger. För att han kommer ju fatta liksom. efter ett tag. Du får ju ha lite olika saker. Kanske någon som blir naken på ett ställe. Det kanske blir, Man kanske har en liten explosion. Nå något som är så litet att det inte, inte blåser av. Men det blir en liten explosion. Han bara, what the fuck? 3-0. Sådana där grejer tänker jag på. Och den sista grejen jag kom på. Jag kan säkert komma på hundra. Ge mig ett par veckor. Jag kommer på hundra nya. Skriv in om du är med i någon sport. Så kan jag komma på några fusk till det. Men här är ett fusk till. Nu förflyttar vi oss till ishockey. Jag tänker mig alltid. Att den där, det där målet. Är så jävla litet. Och man får ju ligga i målet. Säg så att du lägger dig i målet. Du är ju längre än hela målet i princip. Så du täcker upp hela golvet. Och de bara ja men fan, då skjuter vi upp i taket på det målet. Men säg så här. Att du tar in en målis Som ens när en man ser på amerikanska tv-program. Så är som nästan inte kan röra sig. Kanske mållisen helt plötsligt väga 500 kilo. Han kanske är lika lång som han är bred och han, jag tror man kan hitta människor som tar upp hela målet i yta. Alltså i princip kura in sig lite där, krypa in med röven lite i målet och har ja, man verkligen täppa till. Finns det någon regel? Alltså han kan ju inte, och så har man lite skydd på där, får man några centimeter till. Jag tänker mig att det skulle gå att hitta en människa som är tillräckligt tjock för att vara i hela målet. Får man det? Har någon pröve? Jag tänker mig, ja men vad fan ta, vin en jävla turnering med det här fusket tills det försvinner. Bara för att visa de som skriver reglerna att ni ser, det finns människor som är smartare än till och med er. Och han heter jag, alltså Anders, Anders med Jonsson. Det är vad han heter. Jag tycker att ni ska tänka lite. Ni kanske kommer på något bra fusk. Det finns säkert hundra fusk i varje sport. Så att, eh, vi kan väl eh, börja komma på lite. Och sen kan vi lära ut dem här till olika lag. Och så tjäna pengar och satsa. Och, uh, uh, uh. ja, jag, jag känner att en ny framtid öppnar sig. Typiskt mig va. Kommer på någon idé. Det här är min ny framtid. Och så två veckor senare det jag glömt det. Och sitta på arbetsförmedlingen igen. Men ja, ja. Sånt är mitt liv. Det är bara att acceptera det. Jag tror vi drar en liten, liten melodi till innan vi går in på Lillemor Arvidsson-festen för att eh, det kan nog behöva samla lite luft och eh, stilla tankarna från de här ekonomiska framgångarna som jag ska skörda min eh, sportfusk. Njut av det här så syns vi snart. Hårst. Nu har vi alltså lande vid Lillemor Arvidsson-festen. Och jag får väl börja med att säga att Lillemor Arvidsson, det var säkert en underbar kvinna. Jag vet ingenting om henne som person. Eller hennes jobb som landshövding. En landshövding, det är säkert ett svårt jobb. Du måste säkert gå och mingla med människor som du inte tycker jättemycket om. Du kanske måste äta... Svindyra middagar med ingredienser som kanske inte är dina favoriter. Så att hon, hon gjorde säkert ett superbra och supertufft jobb när hon var i livet och när hon var anställd som Gotlands landshövding. Men en gotländsk inrikespolitisk tradition är att landshövdingen på Gotland varje år bjuder på en stor sommarfest. Landshövdingens fest. Och då tänker ni ja vad mysigt kommer alla godkännare. Nej, det är inte riktigt så, jag menar, utan det här är någon slags eh, mingelfest där det känns som att det finns någon slags eh, ja, någon slags reklamkommitté som väljer vem som ska komma. Det är liksom lite så här eh, men lite folk som ser bra ut och minglar tillsammans i en fest. Kanske lite för detta ministrar, lite nuvarande politiker, lite sådana här småkändisar. Thomas Ledin kanske är där. Lite sådana här olika svenska folkliga människor från tv och film och musik och media och politik. och Ja, det ena eller andra. Det är klart hon får en sån fest och det är klart att som del av hennes jobb att det kan finansieras av gotländska pengar, absolut, det är inget sådant problem. Det som är lite störigt är väl att, att det blir en sån stor grev det här. Bland annat är en tradition att eh, de här som är ansvariga för landshövdingen typ en vecka eller två innan landshövdingsfesten publicerar gästlistan i gotländska tidningarna yt lite tangentid. Jag har vilket komma i år där. Jag det han bjöd den kolla där det och liksom lite så här, kolla vad kul vi ska ha. Tänk om ni kunde... Ja, exakt. Ni förstår hur jag menar. Eh, men ett år. Ett år då var jag ingen främling för den här festen. Jag har varit på en av landshövdingens fester. Inte regelrätt som inbjuden. Ja, jag tror aldrig jag stod med på någon lista i tidningen. Men ett band som jag spelade med fick en förfrågan om inte vi kunde spela lite under förminglet på den här festen. Eh, jaha ja, men eh, vad ska vi säga till det då? Vi hade en liten diskussion i bandet och samtidigt som det väl kändes som en lite halvdassig spelning rent, ja, men, rent konstnärligt. Om man får vara så pretentiöst så var det ändå sådär att man tänker sig ja... Eh, landsövningen där man såg ju dollartecknerna lite och sen tänkte man Åh, kan man vara på den där stora finfesten liksom. Det här, eh, det här kan vara första dagen i mitt nya liv så att säga. Så att eh, vi ringde tillbaka och eh, presenterade vår, eh, vår summa då som vi hade kommit överens om att det här nu jävla ska vi suga ut de gotländska skattemedlen och få en regelsland Men eh, den här... Eh, ja vad ska man säga, någon sekreterare eller någon assistent till landshövdingen eller vem det nu var som vi stiftade kontrakt med hade en annan åsikt och förklarade för oss att jaha, nej, det var inte tänkt att det skulle vara några pengar inblandat utan så här är det, vi hade tänkt att det skulle vara så pass kul för er att kunna få vara på landshövdingens fest och att eh, ni får ju chans att exponera er och visa upp er lite för inflytelserika människor och sen så blir det ju såklart kek och sånt liksom. Så att vi fick ha en ny förhandling med bandet. Jaha, hur tycker vi? Är det kul att gå upp och keka lite på landshövningens fest och sånt? Känns det bra? Eller? Till slut så trodde vi det. Vi bestämde oss för att det är klart att det är bra att gå och liksom keka Mat med Thomas Ledin. Det kan väl vara något. Det kanske är Jonas Gerdell. Kanske är där och vill supertillit. Vi får väl se. Det här kanske kan bli ja, första dagen. I vårt nya liv. Det, här, det, det blev inte direkt någon första dag. I något jävla liv. utan Det här blev ju det blev ett jävla liv. Av andra anledningar. Det visar sig då att vi kommer dit. Och börjar ställa upp oss. Och vi ska stå uppe på en... Ja någon jävla avsats Liksom eh, Tio meter ovanför eh, Det här mingelträdgården Där folk går runt med sitt vin Och tar lite ja, men, och små sådana här minimackar nj. Där ska vi stå och spela lite Folkligetoner från jordens Alla hörn Medan de går runt och snackar lite Vi tänker ja, ja men vi kör det här Och sen så blir det kul Sen blir det fest och sånt där Det visar sig att när de sa att det skulle vara kul Att vara på den här festen och det skulle vara eh, mat och sånt härnt. Då menar de: eh, Var på festen? Då menar de: Stå på en avsats 10 meter upp och titta ner på festen. När de menade äte och mat och sånt härnt, då menar de: Gå runt knuten, gå köksingången upp till ett litet jävla rum i eh, landshövligens residens och få sån här jävla tekaker med ost och paprika. Och en flaska rumstempererad äppelsider. What the fuck? Så att vi stod där och tittade ner på när eliten liksom, körde sina vinflaskor, körde sina någon jävla, du vet sån jävla lamm som de bara stick in ett spjut i som låg och roterade på någon eld och allt den där skiten. Och så fick vi eh, liksom underhålla dem en stund och sen gå upp för en liten trappa och eh, käka våra ostfrallar liksom. Allvarligt lille mor. Hur kunde du göra så mot oss? Vi kan ju säga att vi, vi ställde det hela rätt genom att ta en, en bakingång på en sån här en av deras fästtält. Och vi, vi fick väl med oss en hel låda vinflaskor därifrån av någon anledning. Jag vet inte hur, hur, vi kom, hur den kom med oss på något sätt. Men jag tror att preskriptionstiden är ute för den typen av handling. Så att jag tror att vi, vi ställde... Poängen rätt i slutändan. Men jag kan bara säga att det där. När Lille Alvundsson dog. Och jag såg det i tidningen. Då kom jag på det här för första gången. Att hon har fan blåst oss på en trevlig kväll. Inflytelserike människor. Och framförallt har hon berövat oss. På första dagen i vårt nya liv. Och... Då blir det så. Då dör man. Nej, jag menar inte så att hon dog för det. Hon dog säkert för någon annan. Ingen har ont mot henne. Låt henne leva lyckligt i hennes nya inkarnation. Och så går vi vidare på någonting mindre kontroversiellt. Jag tänkte jag skulle prata lite om de här sjuka sakerna jag har varit med om i mitt liv. Det är inte säkert att, att alla tycker det är så sjuka. Jag tänker mig att de flesta människor har varit med om ganska sjuka saker. Bara att man inte... Man liksom inte har gett dem tillräckligt stor vikt i sitt liv. Så nu kanske ni säger. Ja, jag har varit med om de här grejerna hundra gånger. Men, men du jag stor grej av det. Må hända. Men jag säger dem ändå. Det första grejen jag skriver upp. Det är Isboda bomben Jag bor i Umeå. Ett område som heter Ersboda. Okej. Oh, okay, nu har jag nästan förklarat vad som händer. Jag fortsätter. här. På min lilla gård där. Det är liksom lägenheter runt på en gård så en morgon jag och Emma vi var lite sega jag vet inte, Runt runt i rock och gjorde lite frukost eller något och så bara ding dong på dörren vad kan det vara? kan det vara Jehovas? eller vad kan det vara? nu pratar vi, det här är kanske fem år sedan så att jag hade väl inte fått någon riktig relation med Jehovas, Umeo Umeo och delen av Jehovas ännu utan jag, jag, jag, jag var helt nålställd vem är det som ringer på dörren en sån här tidig morgon öppna, snuten What the fuck. Där står en snutje och en snutt -kille Och säger. känna. Du ser inte redo ut att evakuera va. Jag bara va. Nej du ser Du är inte påklädd och har tid att evakuera. Jag bara. Vad fan. Äh, nej jag sa ju inte. Vad fanns. snackar om till snut. Ni vet hur jag känner för snuten. Jag sa väl. Jag förstår inte eller. Och, nej vi kan inte evakuera. Och då sa de så här. Nej men vi ska röja en potentiell bomb här från eh, en av era grannar. Och eh, det jag vill att ni gör då nu. Det är att ni går längst in i lägenheten. Ni ska vara längst in i lägenheten ända tills någon meddelar att det är säkert och röra sig liksom utåt i lägenheten. För att motgården om, om om, om bomben sprängs här de fönstrarna, allt, tryckvågen dörr, liksom, det var inte exakt så de sa jag bara, det här var liksom vad de sa för fem år sedan blandat men vad jag förstod, men något i stil med att håll er så långt in i huset bort från den här sidan för när bomben går av, då flyger allt in då blir det jävla boh, flyga skit och satan och allting så att vi bara, oh shit, what's happening det här var ju läskigt, men, men ändå var man lite fnissig där, och jag stängde dörren och sa till Emma, och vi bara, vad är det som händer jag blev till och med lite hungrig vi hade inte tagit någon frukost så jag fick liksom Jag kröp på golvet ut i köket så att inte liksom, allt skulle flyga in genom fönstret och bara öppna dörren raffsa ner lite mackare och skit och in i kylen och ta nån ost eller nån mjölk eller vad det nu var och bara raffsa med mig lite och så bär jag ut det i armarna och så är vi i vardagsrumsgolvet och tar så lite frukost liksom. sjuk sjuk sjuk och eh, vad, vad hände sen då? Ja, det, vi hör liksom ingen mer. Man, man går väl liksom lite snabbt och kika ut genom fönstret. Och det är bara helt plötsligt Så på gården. Där står det alltså. Nu, nu tror ni att jag överdriver. Men jag gör verkligen inte det. Det stod verkligen typ 10 polisbilar. Det stod eh, två eller tre brandbilar. och ja, Det var fullt jävla pådrag där på en lägenhet tvärs över gården. Så bara, vad är det som händer? Vad kollar vi ut. Gå ut på balkongen för det var lite halvsomrigt. Då ser vi en jävla snut som går ner nedanför balkongen. Och drar sådana jävla avspärringstejp i skogen där liksom. Så att vi är liksom inne i en jävla zon. De har, dratt så här, de har dratt någon jävla avspärrning runt hela den här lilla fyrkanten med tvåvåningshus. Liksom. Vad är det som händer egentligen? Nu är det konstigt. Så vi går in på internet. Första sidan på Aftonbladet bara. Just nu, Aftonbladsbomben. Eh, och så är det så här. Ni vet, folk får skicka in sina egna små eh, tips och nyheter och bilder. Så står bland annat ah, Marianne sitter med sin två veckors bebis eh, på husarrest i huset. Får inte lämna. Och så kommer det mer och mer såhär, special specialbombgrupp från Stockholm har flugits till Umeå för att titta på en väldigt farlig bomb liksom. Och så såg man bilder då, som folk hade tagit ute på våra gård med typ mobilkameror av sig det är ett bombteam som kommer som har liksom... Ja, men om du tänker uh, Dubbelfet amerikansk fotbollkläder Med skydd och tjock uh, liksom, uh, Stoppning överallt Och bombskydd och hjälmar och uh, uh, uh, Ser ut som några äckliga storrobotar Vad liksom. ska de gå in och bara, Vad fan är det för något liksom? Titta ut på bilgården fan, Ännu fler snutar, ännu fler jävla uh, Brandbilar Allt är sjukt liksom. Håll på hela jävla dagen Håll på hela jävla dagen Och det nästan äckligast av allt var att de kom aldrig att till oss att vi fick gå ut igen. Så att det typ efter det hade varit tomt på gården i en eller två timmar, då, då tittade vi ut genom dörren och liksom sa: Vadå, kan vi gå ut nu? liksom? Så det var någonting. Så vitt jag har förstått bara av snack från grannar, var det någon snubbe som var lite involverad i någon, i någon MC-klubb eller något som hade några lätt explosiva vätskar som han hade gjort om de, det var möjligen att det skulle bli någon bombe eller någonting så de hade de hade liksom inte ens kunde bärt ner det för trappen utan de hade satt upp någon stor jävla kran som de fick lyfta ut den där kassen ur lägenheten med allt vad det var så att ja, det var rätt sjukt, det var inlåst en hel dag alltså från kanske tio på förmiddagen till sex, halv, sju på kvällen när vi började våga gå ut och det var jävligt sjukt och det Ännu sjuk, äh, inte ännu sjukare Men också sjukt Var att på kvällen där eh, så, eh, så, så såg vi Att eh, Då gick vi förbi den där lägenheten När vi skulle gå till affären Och då bara stod det en flyttbil där Och folk som bara hivade ut grejer i den där Så vi tänkte, ja men nu är det snuten Som är här och samlar bevis eller något Och nästa dag stod det I eh, tidningen Att någon hade under kvällen Tömt hela lägenheten så det var kanske bovarna eller något som vi bara tja, tja och gick förbi. Men det var, det var inte mitt under natten utan det här var kanske vi nio på kvällen. Så det var väl inte så konstigt. Det var en historia, det får ni hålla med om. Det, det tror jag inte så många av er har varit inlåst i ert eget hus en hel dag. För att jävla väggen ska flyga in när bomben sprängs. Och halva jävla snuten från hela Norrland är utanför dörren. De liksom drar tejp utanför din balkong och sånt. Det kommer igen, det har du inte varit med om. Det är rätt sjukt. Oh, då är vi överens som det. En annan sjuk grej som jag har varit med om, det var när jag när jag skulle försöka ta körkort. Jag har börjat planlägga igen att jag ska faktiskt ta mitt där jävla körkortet. Men jag har försökt en gång förut. Själva resultatet och varför det blev som det blev, det behöver vi inte plåga oss med här. Utan det är snarare en liten episod i själva utbildningen som jag skulle säga är någorlunda sjuk. Det här var tur för mig att det var kanske min åttonde, tionde körlektion, så jag var ganska. Ja, men jag var ganska hyfsad bakom ratten. Det var liksom ingen. Inte den här livrädda lilla kycklingen som höll på att köra ihjäl allting, utan det var snarare en hyfsad, säker som satt bakom ratten när min eh, körskolelärare svimmade. Ja, det är sant. Eh, jag hade en körskolelärare. Jag, jag, jag säger ditt namn nu, körskolelärare, för att. Eh, det här måste komma ut. Han hette Stefan och var en stor biff från Norrland. Som liksom, när man körde körlekoner med han då brukade han vilja att man skulle men du kör förbi den där, kör runt där och så, så ställer du det framför vid rödljuset där bara för att han skulle kolla in och det var någon snygg tjej i bilen bredvid. Liksom. Och så satt han med solglasögon och, och visslade efter brudar. Liksom och sånt där. Men, ja, men han var hyfsad. Det var en, en rätt så trevlig snubbe om man bortsåg från vissa grått människodrag igen, men vi kom bra överens och han lärde mig att hantera en bil som en ballettdansös ungefär och en gång när vi körde, vi skulle, jag vet precis vad det var, det var liksom utanför en bensinmack där tidningshuset låg förut på Gotland och skulle svänga ut där och så, eh, ni vet när man är eh, ovan i en bil, att man väntar lite för länge. Jag såg en bil ganska långt bort, med jag tänkte så, men fan, jag väntar tills den har kört förbi om jag ska svänga ut, liksom. Och så hör jag, hur han bredvid, bara. Och jag tänker så Så Såklart, man tänker. Antingen ska man då tänka, ja, men han har svimmat. Eller så tänker jag, man han är en liten skojig kille. Jag väntar för länge, och han illustrerar att han tycker att jag var för feg genom att låtsas som att han snarkar. Du är så seg på att köra, jag somnade. Ni förstår den logiska kedjan till hur jag kom till det där resultatet. Så jag bara, ja men okej, jag kör efter den här kör Kör vidare, kör en snygg sväng åt vänster, fortsätter bort. Och så bara, <skratt> bara men vad fan håller på med Och så bara vänder mig om. Och det är liksom med huvudet så snett åt sidan, helt röjd i ansiktet. Och bara, typ tungen lite ut så det här ser ut som någon sån jävel man hittar i... Du vet, CSI eller något, han har liggt i havet i två veckor. Vad har hänt? Jag bara Du vet, kör inåt sidan, inte som en actionfilm utan lugnt och fint köra inåt sidan och börjar knuffa på hans axel. Hör du, Stefan, Stefan, vad, vad håller du på med? Vad är det för någonting? Och han rycker till, vaknar upp och tuggummit som hade fastnat i hans hals skjuts ut och jag skojar inte fastnar längst fram på den här. Panelen där det ska flyga upp en airbag ur. Den fastnar Tog gummit, skjuts ut ur hans mun. Kapplötsch fastnade där. Och han är helt låst. Alltså. Vad är det som händer? Vad är jag någonstans? Jag bara, men vi har men Vi kollektion. Du, du, du händer någonting. Du du typ svimda eller något. Tänk att det här är eh, kanske 12-13 år sedan. Jag är 18 år gammal eller någonting. Och eh, han bara, vad? Vad fan, jag mår verkligen inte bra. Uh, ja, ja. Och så säger han, kör hem mig. Och jag vad fan ska jag, jag vet inte var du bor. Hur kan jag köra hem? Nej, nej, men kör tillbaka till jobbet då liksom. Så jag kör, och det är inte så långt, vi, vi var inte så långt ifrån. Så jag kör väl en fem, sex minuter. Kommer tillbaka till, eh, till körskolan, liksom. Och eh, jag och han parkerar och så går vi in där. Och han bara, går fram till hon i kassan. Och bara, shit, du måste verkligen... Eh, jag måste ta ledigt resten av dagen. Jag svimmar i bilen. Jag, jag vet inte om jag är eller vad det är. Men jag, jag, jag, liksom, jag, jag bara slocknade i bilen. Och Anders fick väcka mig och kört hit. Så att skriv ner att han ska ha en gratis lektion här på torsdag. Och sen... Jag, jag kommer att dra hem nu. Du får boka av alla mina resten av körlektionerna. För det är något som är fel liksom. Och okej, okay, eh, eh, så jag, jag, jag, jag får liksom liten lapp att jag ska få en gratis lektion på torsdag eh, och gå hem och liksom eh, prata lite med folk som tycker att det här är faktiskt en av sjuka sjukaste grejer de har hört. Körskolärare som svimmar i bilen liksom, som tur var var det inte att han simmade för jag var så crazy utan ja, han simmade väl för han själv var koko på något sätt så att... Eh, och det fortsätter. Eh, sen när jag gick tillbaka dit på torsdags. Ja, oh, känna. Det var jag som ska ha en gratis lektion. Nej, vad ska du ha gratis lektion för då? Ja, men det var jag som körde bilen när Stefan svimmade. Och då var det lite andra folk i, i det där rummet. Där det folk vänt rummet, Så att hon bara, nej han svimmade inte. Han var bara lite trött. Så håller och håller på att ljuga. Så jag, okej, okay, jag kanske är... Förutom den här körskolan som har begravt den här hemligheten. Så är jag kanske den enda som vet det. Förutom dem jag berättade för. Så nu, nu kommer historien ut. Jag vet inte vad körskolan heter. Men på Gotland, om de fortfarande finns kvar. Körskolläraren svimmade en gång. Det var väl ändå. Det var ganska sjukt. Det var inte så as -sjukt, Men det var ganska sjukt. Det får du med om. Ett, två eller tre. En två. En två av tre kanske. Ja, två av tre. Ehm... Um, sista lilla sjuka grejen det betyder inte att det är den sista sjuka grejen jag har varit med om i hela mitt liv utan det betyder snarare att det är det är en av dem det är den sista sjuka grejen jag ska berätta idag det här var en gång vi var iväg med ett band och spelade om det var i Norrköping eller vad fan vi var vi hade en gammal gammal Volvo som vi alltid körde iväg när vi skulle på Ah, nu gör jag inom citationstecken turné, för det var väl ingen turné vi hade lite fastlandsspelningar ett par gånger om året som vi drog iväg på eh, och på väg den här, den här bilen förresten det var, det, det var som en förbannelse, fastlandsförbannelsen snackade vi om, för det var så här på Gotland, då gick den som en pärla en gammal eh, en gammal Volvo från ja, slutet av 80-talet som liksom ja men det var kunglig den, den kunde svänga den kunde bromsa den kunde backa till och med och eh, allt funkade bra så fort man kom uppe på fastlandet då var det något som gick åt helvete den stannade den kunde inte backa den, eh, Några dörrar kunde inte öppnas eller inte stängas och allting var konstigt men den här gången då var det extra spöklikt för att när vi körde hem då bara såg vi hur eh, i, I en bil finns det en liten metare som mäter eh, ungefär någonstans vilken typ av temperatur det är eller något. Kanske i motorn eller något sånt. Eh, så att den där gick upp, upp, upp, upp, upp. Och eh, nu, nu är det varmt som fan, är den. Vad ska vi göra? Och bilen började flappa, flappa, flappa, liksom låta som att den var hostig eller någonting. Den var lite trött och lite hostig. Så att vi fick köra inåt sidan och bara shit, vad är det? Liksom lite kylarvatten som var försvunnet och så här, så vi hällde på lite mer. Men det var inte som att kylan var helt tom eller något sånt utan det var bara lite mystisk, spöklik grej. Kör vidare. Oj, den går upp igen, den går upp igen. När ja, vi får stanna en stund så stannar man en, en tio minuter någonstans och letar en kyla ner lite och hällde på lite nytt vatten. Och sen så drog man iväg igen. Till slut så var den så jävla varm och håll på. Liksom, ja, jag är så trött, en gammal bil. Och han var liksom skithäng i bilen och sa att jag, jag börjar jag läsna på det här, så att vi, vi sa att han får vila lite. Och så såg vi, det var mitt i sommaren. Så jävla varmt. Och, så vi såg en stor sjö kanske. En stor sjö på vänstersidan. Så bilen svänger av då. Och vi tänker, vi parkerar vid en sjön. Och hoppar i. Vi bad en stund medan bilen. Han får lugna ner sig. Han får ta, ta några andetag och komma tillbaka in i matchen. Liksom, för det behöver han. Oh, eh, så vi drar lite, drar på oss lite badkläder och latchar lite med varandra. Och sen så börjar vi gå ner mot vattnet. Men när vi börjar gå ner mot vattnet så kommer vi på idén, hör ni, vet ni vad vi gör? Vi öppnar motorhuven så att det kommer in mer luft så att den får kylas av ner. mer. Ja, ah, vad bra. Så att vi börjar gå tillbaka mot bilen snubben går in och i den där gamla Volvo när en liten spak man drar i, motorhuven går upp. Nån går fram, stickar in handen och lätta på den här lilla, ja lilla spärren eller vad det är, fälla upp motorhuven och det kommer ut så jävla mycket eld. Jo, jag tar sanning, det kommer upp eld. Det bara slår upp lågor ur motorhuven när han öppnar den. Panik kan jag säga. Vi, det är liksom så där man har sett tillräckligt mycket actionfilm, men ännu inte vid den här tiden sett tillräckligt mycket Mythbusters. Eh, så att den eh, rådande tron är fortfarande bil som brinner är lika med, ja, i princip kärnvapenexplosion. Så att eh, vi börjar med att bara springa därifrån. Man, man tänker liksom att snart hoppar jag i slow motion och så kommer ett däck swishandes precis bredvid kinden eller någonting. Eh, men det, det, det är klart att det inte blir någon stor explosion, men ändå en bil där det står och bara flammar i motorn. Vi ser en sommarstuga oh, 300 meter bort, springer dit, ett helt gäng alltså, nu är vi, vi var ett ganska stort band, jag vet inte hur många vi var i bilen just nu, men vi var åtminstone 5, 6 oh, 19, 20 22-årige ungdomar som kommer rusande mot den här gamla gubben som sitter i trädgården som skriker, vad vill ni, vad vill ni han tror väl att här är det här är liksom ryska mördargänget som kommer och bara mördar pensionärer som sitter och lyssnar på svensk toppen liksom och lösa melodikrysset och skit, då kommer ryska maffiga ungdomarna och bara mördar, mördar, mördar vi skriker vatten, vi behöver vatten, och han bara, nej men det får ni ta någon annanstans, och vi sa, vi behöver vatten våran bil den brinner så att vi fick en hink, eller två vi fick en liten kran, fylla dem med vatten, bara springa, bara skicka in hela jävla även rätt in i motorn. Pssst! Och då bara röka och allting bara liksom stor rök upp och det slocknar och det Och Vi häller på vatten efter vatten och till slut är motorn släckt. Och vi tittar ner och vi kan ingen av oss kan någonting om en motor eller en bil eller något. Vi bara shit vad är det för någonting? Och folk pekar på olika saker. Bara, den här ser lite sjukt ut. Ja, men jag vet inte vad det här är. Men den här kanske är den som är fel. Jag vet. Och vi har liksom, vi bara chanser. Ångesten är hög, vi ska åka med en, en, en båt som är liksom tio mil bort eh, om eh, ska vi åka om kanske ett par timmar. Så att vi, eh, vi måste ändå dit liksom. Så vi bara men, vad fan i jävla helvete. Vi, vi går och bada och så kommer vi tillbaka och så får vi ringa på en, en bergbil eller någonting. Vi drar och badar. Skönt som fan. Liksom, vi ligger där i vattnet och spänningarna släpper mer och mer. Man känner liksom att det är inte alltid är världen. Liksom. Vi får väl missa den där jävla båten. Vi, det här var ändå ett spännande äventyr När vi kommer tillbaka till bilen. Stänger vi motorhuven. Testa och starta den. Och bilen funkar perfekt. Resten av vägen. Vi kör 10-12 mil utan att den ens hacka, Utan att den ens blir varm. Ingenting. Den brande upp, alla fel. Och sen så var den som ny fast, ny fast kass. Men inte askass utan halvkass. Det var rätt sjukt. Och rätt fantastiskt. Det är ändå en tre av tre. En bil. Ni, jag hoppas att ni aldrig har behövt åka i en bil som har börjat brinna Stå lågor lågar upp och sånt. För det är inte så kul. Men det blev, det blev kul i slutändan. Och nu drog det ut på tiden. Vet ni vad vi behöver? Vi behöver en fucking jävla låt av högsta kvalitet. Vi tar in en klassiker här. Ni kanske har hört den förut, men den är så jävla god. Så här kommer den igen och sen äh, möts vi med lite spel snack efter låten. Kiss. my mind, my man today. I feel in the way and no use to stay. Honey, I'm away. Made up my mind and I'm leaving Going away to stay I've decided it's best and you know all the rest Honey, I'm rambling away Once I believe sincerely That you do mine someday But I do what I do for me and for you Honey, I'm rambling away Made up my mind, my darling Made up my mind today I feelin' the way and there's no use to stay Honey, I'm rambling away Okej, okay, då blir det till att avrunda den här corvcastingen med lite smått spelsnack. Det är väl framför allt två spel som har gått sedan sist. Och det första det kommer vi inte hamna så länge på. Det är bara ett tips och testa i alla fall. lite awesome notes. Alltså häftiga nötter. Nej, inte nötter så som är nuts, utan nötter så som i, i natt. Astronöt. Eh, så, gud, vilket bra sätt att förklara hur ni ska skriva det spelet. Sök på ungefär vad jag sa, så kommer det ganska bra. Eh, 2D eh, 3 mot 3 gubbar. Man kan välja olika gubbar. Och så gäller det liksom att störta över den här banen. Och förstöra motståndarnas bas. Det, är, det låter simpelt. Men det finns rätt mycket djup i de här olika karaktärerna. Som då. Eh, levlas upp. I varje match. Du har liksom alltså ingen. Eh, på sätt och vis har du någon slags övergripande. upplevelsmekanik. Men när du börjar i, i, på, i spelet. Så har du liksom. Grundfärdigheter bara. Och ju bättre du, du spelar i matchen. Så kan du då få. Eh, pengar för att köpa bättre färdigheter som bättre skott eller längre hopp och sånt där. Så att du liksom får en ökad fördel när ni två ska drab ihop. Så har man, har man två kompisar som då ger sig på tre andra så är det faktiskt jävligt roligt. Det blir jävligt skojiga matcher i ett spel som inte som jag känner inte kräver sådär mycket energi att typ starta en, en match i ett skjutspel eller i fightingspel Det kan ibland kännas som att det är på en ganska hög nivå. Ibland kan det vara skönt att ha spel som, även om de har djup och man måste vara duktig och sånt där. Att de ändå, det känns som att de, de greppar en mentalt, men inte fysiskt lika mycket. Att det känns som att det här är, det, för mig känns det som ett skönt spel. Det är roligt. Det, jag njuter väldigt mycket av det. Så ta, ta en titt på demot om det är något som ni gillar. Eller läs en recension av någon som är liksom bättre på att uttrycka sig kritiskt kring spel än vad jag är. Sen det andra. Som jag fastnade lite i. Det är det här jävla Minecraft. Alla har kört det för hundra år sedan. Och jag har alltid sagt. Det där är så tråkigt. och jag håller inte på med sånt där. Och, så, och sen kom det ut på Xboxen. Och jag tänkte jag ska pröva det. Så jag provade demon lite. Och så bara. Ja men det var väl rätt så kul. Och så köpte jag det. Och det, man är väl. Jag är väl fortfarande där. Fast jag spelar det himla mycket. Det är liksom så här. Låg energikul. Jag skulle nästan. Alltså inte i hur. Inte i hur spelet spelas. Eller vad det går ut på egentligen. Men jag skulle vilja liknare Vid det här gamla Nintendo-spelet. Animal Crossing. Som egentligen bara gick ut på att. Göra små grejer. För att kunna göra mer grejer. För att kunna få bättre stål i sitt hus. Det är lite sådär hjärndött. Att man liksom. Om ja, ja, jag säger, jag måste hugga ner lite fler träd, men jag har ingen yxa. Så jag måste gräva upp lite mark för att få material till en yxa. Men jag har ingen spade, så jag måste hugga ner ett träd för att få en spade. För att få en, en grevskopa så jag kan göra ett yxa och hugga ner. Alltså, det är som någon så här ond cirkel av. liksom. Ah, samla det här för att samla det här för att samla det här för sam oj det dog och tappade allting börja om samlar det här för att samla det här för samlar det här för att samla det här det här det här alltså men det, men det är någonting som fångar en och eh, jag vet inte hur långt man kommer på PC jag kanske skulle vilja ha lite mer spel Spel delar i det. Just nu känns det ganska mycket som att det är just den där bara försöka få ihop resurser till, ett, till att kunna bygga ett större hus eller fler diamanthackor för att greva sig ner i jorden. Men det finns ändå det finns en grund att bygga på. Jag kan tänka mig att man ska kunna göra mycket spännande grejer med Minecraft. Men jag skulle tycka det var roligt om man kunde hitta mer unika saker. Att man kunde att när man grev ner i jorden att inte liksom en diamant till att bygga en diamanthacka för att kunna gräva ner mer i jorden var liksom nästan det, det bästa man kunde hitta. Att det, att det fanns lite mer väldigt ovanliga objekt eller händelser eller fiender eller någonting som man kunde stöta på som liksom fick en att vilja fortsätta och utforska världen. Och sen så hade det varit väldigt roligt med små multiplayer grejer. Alltså då menar jag inte bara att hjälpa till varandra, men tänker jag bygger mitt fart. Ni bygger ert fart. Och så är det en vägg emellan. Och så har vi, har vi en vecka på oss. Och sen efter en vecka. Då bara går den där jävla väggen emellan ner. Och så bara måste vi storma ert slott. Och försvara vårt slott. Vem som kan. Ja men snån och jävla kristall. Eller något. något sånt kan man väl göra. Det är väl inte så koko. Det ska vara rätt kul. Det är nästan som i Cromans Så att man under den här byggfasveckan så liksom hjälps alla åt att bygga ett så jävla starkt slott som möjligt och göra fällor och det går lava runt och det är skelett i källan och allt det är sådär. Och sen så bara nu jävla och så kommer hela jävla Xbox Live och kommer rusande. Så nu ska vi ta den här och så står man längst upp med en pilbåge liksom och plock, plockar dem. Det kan vara kul. Eh en grej som jag har svårt för Minecraft. Det här, det här, det här är extremt svenskt. Det här är någon slags jantelagiskt. Men om man säger för mig jag, jag, jag, jag vet, jag pratar med en del kompisar och en del tycker då att det är roligt att hålla med och andra tycker det är lite larvigt att jag ens reagerar på en sån här grej. Och, och det är både sådär ideologiskt men det är också lite sådär image-mässigt. Att jag tycker att det finns ett stort problem med åtminstone Xbox-varianten av Minecraft. Har du spelat PC-varianten kanske du kan svara på om det är så eller inte. Men jag måste säga att jag upplever spelet som eh, sjukt narcissistiskt på något sätt. Och det ska jag förklara lite bättre. Det är nog hela den här eh, laddningsskärmsdialogen. När, när Varje gång spelet laddar så finns det en liten ruta där det kommer upp. Små grejer. Och det kan komma upp bara. Tänk på att ett skelett är farligt. Spring hellre bort än att dö. Eller något där Ja men okej sånt finns i alla spel. Men en väldigt stor del av den texten som finns i det här spelet. Är ändå spe grejer som bara bygger på myten. Om de här människorna som har gjort Minecraft. Och framförallt den här Notch. Så att ibland kommer det upp bara. Notch har 500 000 followers på Twitter. Och det känns som såhär, vad fan. Okej, okay, det finns två aspekter här liksom. Antingen har man köpt det för att man tycker att själva spelet i sig själv är intressant och roligt. Eller så har man köpt det bara för Notch och hela den grejen. Men för mig som inte, det, men, det vare sig det är musik eller filmen att människorna bakom är sällan intressanta. I alla fall inte i, i jämförelse med, med verken i sig själva. Så kan jag störa med på allt det där när det står här, och på vårt kontor då dricker vi Fanta. Men det finns en kille och han dricker Sprite. Jag skiter väl i vad fan ni dricker. Okej ni har gjort ett ganska kul dataspel. Ja men, oh, men Notch-säng. Den har guld på kantarna. Jaha han har mycket pengar. Ja men skriv det då om det är så jävla viktigt. Han har 500 twitters. Det finns en kändis i Hollywood som tycker att Notch är jättecool helt allvarligt. Jag är överdriven. Det är typ sånt där inte står. Ja men typ någon kändis som jag aldrig hört talas om. Tycker jag att spela Minecraft två timmar om dagen. Jaha, men vad har Och det, det där, jag vet inte varför jag blir så provocerad. Det, men jag sitter liksom och upp mig. När jag spelar ett spel som sitter och skryter för mig själv. Bara skryta om sig själv bara. För det första säger jag spelet här. Jag är så jävla cool. Jag är så jävla alla älskar mig. Och sen säger jag spelet också bara att jag som har Den som har gjort mig Är också jättekul, han är så cool Fattar jag in det han är han, det här, Jag vet inte, de är säkert supercoola Och det, jag, jag tror säkert inte Att det är de här Människorna som har gjort spel Det är några, det är några små tjocka Som har gjort spelet Att det är de som har bestämt sig för att skriva Att äh, vet du hur många Nollor äh, Saldot slutar med på äh, Notch-konto så står det inom parentes det är 17, Jaha, han har 100 miljarder. Vad coolt. Eh, det är säkert inte dem. Det är säkert något reklambolag som har fått uppgifter bara sitta och fylla i. Ja, men vi behöver... 600 olika sådana här som ska komma upp. ja men okej, vi kan väl gå ur, gå ur själva spelet och välja att ta in lite av myten kring utvecklarna, liksom. Men jag, jag, jag vet inte, jag tycker inte det passar. Jag sitter och stör mig som fan på det. Det bara skit av hur jävla mycket pengar ni har och hur cool ni är vem som är en idol. Det, det hör inte hit, liksom. Tänk om det var så i något annat spel att Super Mario i pausen bara. Ah, motto likes pizza very much. Bara, men vad fan bryr jag mig om det då? Liksom och Call of Duty så stannar soldaten upp. Och så säger han bara att vi på Infinity Ward gillar Family Guy. Så men vad fan. Det är så sjukt. Och det är lite det jag stör mig på. Att det där. Det blir ett extra. Ett, ett extra steg i ja, nu, nu svamlar jag bara, det är säkert något som 90% av er som lyssnar på antingen inte bryr er ett skit om, eller så säger säga, så så ja ah, men de som har gjort Minecraft, de är geni och jag vill veta allt jag kan, jag prenumererar på deras blogg och de är min idó. ja men okej, okay, det är lugnt eh, jag förhåller mig nu och håller jag käften eller förhåller mig nu och håller jag käften ett tag, för jag hoppas att eh, det här ska bli en sommar med mycket produktivt korvkast producerande, nu när alla andra podcaster dör då är ju liksom, då är ju spelrummet mitt. Man går in på Corvcast på iTunes så ser man de som prenumererar på det här, prenumererar också på det här. De jävlarna är ju döda. Så nu är de som prenumererar på det här, prenumererar också på, och så är det helt tomt liksom. De som prenumererar på Corvcast, det är bara Corvcast nu tiden. Det är bara, Du går in på iTunes, sök på de bästa topp 10 podcast, då är det bara Corvcast, och så är det någon hål. Det är liksom 2, 3, 4, 5, 6 Uh, MT404 File not found och sånt där Så att Ja, jag var sist på iTunes nästan uh, Och det får vi, vi vill njuta av Vi får se om jag kan erbjuda lite bättre Uppdateringsfrekvens här i sommar ja, Jag ska jobba ganska mycket Men jag ska också vara ledig ganska mycket Och jag kommer ha ganska mycket Roliga folk nere på Gotland Kanske ni vill vara gäst Ni som lyssnar eller kanske har några bra tips På någon Sända in, give me a comment, ge mig en idé, något som jag ska prata om. All, allting eh, som ens försöker hjälpa mig framåt är välkommet. Antingen blir det bra, eller så blir det inte bra, eller så blir det ingenting. Men det kommer, kommer mer korvkast. Det är allt jag kan säga. För det, för det är allt jag vet. Nu är som jag hade hemlisar, Jag har ingen, eller jag har för en hemlighet men eh, nej, ni hör, det börjar bli svamligt. Dags att dra i handbromsen. Vissa personer kan göra fyra timmars avsnitt. Jag är inte en av dem. Jag stannar här och säger allt det vanliga. Jag, vad är det jag brukar säga. Det var så länge sedan. Tusen tack. Och det, det säger jag då för att ni har lyssnat. Och sen, jag älskar er. Och det är för att jag gör det på något sätt. Det är jättekul med människor som trycker på download och lyssnar på det här. Och jag vet inte, det är skönt på något sätt. Och tusen tack, jag älskar er. Och slutar vi alltid med. Hårt det Johnny, get har Johnny, det gjort, herr Johnny, Hey Usen tuck, jogels kar, makadat saw saltensbra Mit Problemer Jog Bor Ernlit liten Robot Jog can to Tenka Jog can to Donsaw Jog can to Ensled your core of caste Mende can do Who let the dogs out Hoo hoo hoo ho